yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd saudara-saudaraku Nabi an ustaz mahdi syarudin sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan pada waktu ini kita menyambung kembali kuliah tafsir menusi surah ta dan selawat yang dirahmati Allah sekalian kita sudah pun berada pada penghujung surah yang mulia ini kita masih lagi membincangkan Ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ke-132 hinggalah yang penghabisan iaitu firman-Nya A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa'mur ahlaka bis-salati wasbir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa wa qalu lawla ya'tina baayatan min rabbihi awalam ta'tihim ta bayyinatun fi as-suhufil ula walau anna ahlaknahum bi'adhabin min qabli ولو ان اهلاكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزا قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط سوى ومن اهتدى سرك الله العظيم keluarga gue salat dan sabar dan mengerjakannya kami tidak minta rezeki kepadamu Kamilah yang beri berrezeki kepadamu Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertaqwa Dan mereka berkata Mengapa ia tidak membawa bukti kepada kami darabnya Dan apakah belum datang kepada mereka bukti yang nyata dari apa yang tersebut dalam kitab-kitab terdahulu Dan sekiranya kami nasilkan mereka dengan satu azab sebelum Al-Quran diturunkan Tentulah mereka berkata wahai Tuhan kami, mengapa tidak engkau utus kepada kami seorang Rasul Bila kami mengikuti ayat-ayat kau sebelum kami menjadi hina dan rendah Katakanlah Muhammad Masing-masing kita menanti Maka nantikanlah olehmu Dan kelak kamu akan mengetahui Siapakah yang menempuh jalan lurus Dan siapa pula yang mendapat tunjuk Eh khasifillah Kulian hari kita telah lihat bagaimana Allah SWT menjamin bagi orang beriman ini Rezeki masing-masing Dan itu dalam hadis Yang lebih jelas Menerangkan tentang peruntukan rezeki untuk hamba ini Allah telah menjelaskan Menurut jisan Nabi Muhammad Wasallam. Dalam hadis riwayat Majah, "Man kanat ad-dunya ahammuhu, Allah 'alayhi amra, wa ja'ala faqrahu bayna 'ainayhi, min ad-dunya ma kutiba lahu. Wa man kanat al Allah lahu amra, wa ja'ala fi qalbihi, wa tadkhul ad-dunya Maksudnya siapa yang menjadikan dunia sebagai matlamat utamanya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Dan menjadikan kefakirannya di hadapan dua biji matanya Serta dunia tidak datang kepadanya Melainkan sekadar yang telah ditetapkan baginya Dan sesiapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan Matlamat utamanya Maka Allah akan menimpun urusannya Dan menjadikan kekayaannya dalam hati Dan dunia itu pula datang kepadanya dalam keadaan tunduk Selain yang boleh Salat Menjamin datangnya rezeki Allah SWT Rezeki Allah datang bukanlah dengan sebab Semata-mata kerana usaha kita Tapi dengan Benda Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan tentukan. Kullayaluh -tuan, kita telah lihat bagaimana jaminan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang rajin beristighfar, bertaubat, maka baginya rezeki akan turun. Sebagaimana dijelaskan hafiz man yang bersifat rahmat. Amanah bila Allahi rajim. Wa ya sebuti rabbakum, rabbakum, lalu taubat ialah ke sisi syurga. Alaiqum dari darara. Wajib kami sebuti rabbakum, lalu taubat ialah Dan dia berkata, wahai kaumku, mohonlah ampun perawatmu, taubatlah kepadanya, nanti dia akan menurunkan hujan yang sangat deras kepadamu. Dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, janganlah kamu paling dengan hubungan dosa. Ini antara tuntutan untuk terbukanya pintu-pintu rezeki. Rezeki bukan berada di tangan manusia tuan-tuan, berapa ramai manusia yang mengampu. Daripada mengampu itu tak dapat apa-apa pun dia, lebih lagi celaka dan menderita hidupnya. Tapi dengan mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala bertaubat, berdoa, berdoanya mengaku, Maka Allah jamin, rezeki itu datang, tuan-tuan. Jangan gantung saja ayat itu untuk talak. Omah yataqillah ya jadallahumakrja wa yuzukuh min haythulayat asyib. Gantung sahaja besar-besar di ofis. Amalnya tidak? Ini bagi perbuatan mereka yang jahil dan fasik. Ayat ni tak menaik rezeki, tuan-tuan. Ayat ni nuntut kita mengamalkannya. Jadi bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bertakwanya seorang suami terhadap isteri menjaga isinya daripada keluar rumah dalam keadaan muka aurat bertakwanya seorang guru kepada anak muridnya mengajar anak muridnya halal dan haram walaupun dia hanya mengajar matematik bertakwanya seorang ketua kampung memberitahu kepada rakyat jelata di bawah naungannya supaya menghidupkan masjid dengan sebagian berjumaat ah dan sebagainya bukan menaja program-program yang haram tuan, -tuan lagi rezeki datang dengan sebab kita menjauhi maksiat tuan-tuan kena Allah telah menjelaskan surat Rum Apabila bencana di darat dan laut melanda manusia, untuk memberi mereka sebahagian daripada apa yang telah mereka lakukan, bahawa mereka akan kembali. Telah berlaku kerosakan di laut dan darat dan juga laut disebabkan kerana perbuatan jahat manusia itu sendiri. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian daripada perbuatan mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar. lagi sebab datangnya rezeki tuan-tuan ini melalui Allah sekalian, bertawakal kepada Allah SWT menyandarkan sepenuh hati selepas usaha dilakukan dalam mencari rezeki. Kan itulah nyatan daripada ayat surat talak yang perlu untuk kita ingatkan dalam suasana manusia mencari-cari rezeki lebih. Kadang-kadang tak dia pedulikan sumber halal ataupun haram. Allah banyakkan kita berkaitan dengan masalah tawakal ni tuan-tuan. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Inna Allah baali wa amrih. Kerja pada Allah di kulish in qadar. Siapa yang tawakal pada Allah, Allah akan mencukupkan kepulangannya semuanya Allah melaksanakan urusan yang dikehendaknya. Sungguh Allah telah mengadakan ketuan bagi segala sesuatu. Dalam hadis riwayat Tirmizi dan bahkan oleh ashabus sunan yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La'innakum tawakkaltum 'ala Allah haqqo tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, ta'du tagruhu himasa khimasah wa taruhu bitanah." Tagru himasa wa taruhu bitanah. Kalau kamu tahukan kepada Allah SWT dengan tahukan yang sebenar, maka Allah akan beri rezeki kepada kamu Seperti mana rezeki diberikan kepada burung Keluarnya dalam keadaan perut kosong, pulangnya dalam keadaan perut berisi Cukup ataupun tidak, tuan-tuan, itu masalah lain Tak cukup, kerana dia tamat Maka dengan sesuatu itu, sentiasa kita rasa Allah SWT punya nugrah tu seolah-olah macam tak pandai pula Allah SWT memberi bagi tuan-tuan, rezeki datang sebab kita fokus kepada ibadah kepada Allah Bukannya urusan ibadah ni merupakan urusan sampingan, tempelan Bagaimana tuan-tuan? Kita dah hidup, kita cuba lihat Makan penting tak? Penting, soal badan sihat Semayang penting tak? Jangan jadikan sembayang itu hanya sebagai tempelan saja Melihat orang pergi sepanjang Jumaat Malu kita duduk ofis tak sepanjang ah Ha, pergi jugalah niat pun tak betul tuan-tuan macam budak-budak seperti sifat disifatkan Imam Ghazali kerana itu dalam hadis, riwayat Al-Hakim Nabi SAW pernah bersabda Yaqulu tabaraka wa ta ta'ala ya bena Adam tafarraq li ibadati amlaq kalba kaginan wa amla yadaika rizqa ya bena Adam la taba'ad baini la taba'ad minni فَأَمْلَقْ قَلْبَكَ فَقْرًا وَأَمْلَقْ يَدَيْكَ شُغْرًا Wahai anak Adam Wahai manusia Fokus dalam ibadah aku Dan saya Aku akan penuhkan hatimu Dengan kekayaan Kaya ini maksudkan Kaya hati tuan-tuan Dan aku penuhkan Kedua tanganmu Dengan rizki Wahai manusia Janganlah kau menjauhkan diri daripada aku, Kerana aku akan Menyebabkan hati kamu itu Fakir Dan Tangan kamu sibuk Dengan kerja Tapi hasilnya tidak ada dia macam-macam buat Tapi Haram Apa pun pulang apa kau buat nak bisnes Apa pulangan sebuah ke rumah kenapa tak bayar kereta kenapa tak bayar nampak tuan-tuan kita sibuk dengan benda yang tak datang kepentingan untuk kita kenapa kerana hati kita menjadikan Allah SWT ni bukan oleh utama maka Allah akan menyebabkan hati kita ni kosong tuan-tuan satu kisah yang menarik tuan-tuan tuan-tuan yang -tuan rujuk dalam kitab Rasa mulia berkaitan dengan meninggalkan terung yang haram kisah yang berlaku di kota Damsyik kira-kira 70 tahun yang lalu dekat sebuah masjid yang bernama Masjid taubah Masjid ini, tuan-tuan, ini boleh kat pastikan dia hadiri ramai ratusan bahkan ribuan paja untuk belajar daripada para ulama' yang ada di Damsyik, itu ramai di Mashq, seorang daripadanya bernama Sulaim Asyuti yang terkenal dengan pandai dan sangat saleh tetapi seorang yang sangat miskin, dia tak ada tempat nak bertadu melainkan sebuah bilik yang sangat zuhud dalam masjid tersebut, tuan-tuan, pada suatu hari kerana kelaparan yang amat sangat sudah dua hari tidak makan, hanya minum air saja Laparan mula Menyengat perutnya Dia pun mencari Makanan untuk dimakan Dalam keadaan Terdesak seperti itu Boleh makan bangkai tuan-tuan Boleh mencuri Untuk menghilangkan Kelaparan yang berlaku Sekadar itu sahaja Dalam berwarulan Maka tuan-tuan Terhati -tuan, dan dikasih Sekarang ini Kisah seorang yang salih Masjid taubah ni Terletak di tengah-tengah kota jadi rumah berdekatan dengan atapnya saling bersentuhan Kalau seorang mau berjalan daripada atas atap masjid ini Dia boleh pijak mana-mana bumbung rumah yang berdekatan Dan berjalanlah satu kampung tersebut Dia pun naik ke atas sini masjid melangkah satu rumah kepada rumah yang lain Melihat kalau daripada tempat yang tinggi seperti itu Ada makanan terbuang Tidak lama kemudian dia lalu di sebuah rumah yang kosong Daripada rumah itu keluarlah bau harum yang amat menarik menggoda hati. Dia melompat masuk ke rumah tersebut Melarik ke dapur Sekali buka tudung kuali Tuan-tuan yang mulia kat Al-Asian pun terpandang Terung-terung Yang sedang dimasak Dia panggil Bazinjan Mahshi Tangannya pun segera mengambil Satu daripadanya untuk dimati Menggigit Sebelum sempat dia menelan Akalnya yang sihat itu Telah mengingatkannya Berkata kepadanya Hai Sulaim Kau menceroboh rumah orang Makan daripada semua yang tidak dibenarkan Dia rasa sangat menyesal Walaupun kadang, -kadang itu dibenarkan Bagi orang lapar seperti ini Tapi menceroboh ni satu dosa dia pun mengembalikan terung itu Yang belum dimakan habis Berlarilah pergi ke masjid semula dalam perasaan malu Ulama-ulama yang mengajar ini, Mereka ada kasyaf tuan-tuan Karamah yang Allah berikan kepada para ulama Mereka tuan-tuan ni Rakti dan dikasih waspian. Apa yang berlaku di sini Ketinya, Sulai merasa malu terhadap dirinya sendiri atas pelakuan yang tidak sengaja dilakukan itu Tuan-tuan ni mulai sekarang diuduk dalam majlis ilmu Tuan Guru mengajar Dia tidak dapat memahami pelajaran yang disampaikan Kerana kelaparan yang amat sangat berlaku pada dirinya Namun tuan-tuan yang -tuan, rahmatin dan dikasih waslian Selesai majlis semua orang kembali ke rumah masing-masing Tidak ada yang tinggal dalam masa itu Melainkan Tuan Guru ini Dan Sulaim Tiba-tiba datanglah seorang perempuan bernikab Berpurdah datang berbicara kepada Tuan Syekh Dengan suara yang sangat halus Lantas Syekhnya ini memanggil Selaim berkata kepadanya Wahai Selaim, perempuan yang beritahuku bahawa suaminya baru meninggal dunia Dia seorang yang asing di sini Tidak ada yang akan menjaganya melainkan pakciknya yang sudah tua Dia ada sebuah rumah diwarisi daripada suami dahulu Allahyarham dan semua harta suaminya. Dia minta aku mencarikan baginya seorang suami yang dapat menjaganya daripada perkara-perkara yang tidak diingini Mahukan kau menikahinya Selain berkata tanpa teragak-agak atas rekomendasi tuan guru ni Ya, wahai tuan guru saya menerima Lalu saya ini bertanya kepada perempuan tersebut mahukah kau menerimanya sebagai suami? Jawapannya ya, wahai tuan guru Lalu saya ini memanggil pakcik perempuan tersebut menghadirkan diri dan dua orang saksi Dan akad nikah pun berjalan dengan sempurna Lalu saya ini telah berkata kepada perempuan tersebut Bahawalah pulang suamimu ini iaitu selain Perempuan ini pun memimpinlah suami ni ke rumah tempat tinggal Apabila perempuan ini meningkap nikabnya, Masya Allah, ternyatalah dia seorang ita yang muda dan sangat cantik. Dalam hati Saim, seolah-olah dia telah mengenali rumah yang dibawa oleh isi barunya ini, isinya yang baru di kahwin ini, dia merasakan macam pernah lihat tadi rumah ini. Tentang ketika Saim, kehairanan melihat rumah tersebut, isi bertanya, mahukan kau makan? Jawab Saim dia, ya. isinya serga pergi ke dapur, muka penutup kuali, tetapi dia terkejut melihat terung-terungnya yang telah di masa itu seolah-olah telah disentuh oleh seseorang lalu selain pun menangislah menceritakan pengalamannya tuan-tuan dengan senyum pun makna isinya berkata inilah hasil daripada sifat amanah engkau meninggalkan sebuah cerong yang haram lalu Allah berikan kepadamu rumah ini berserta seisi keluarga dalamnya seisi seluruh isinya maka tuan-tuan nak -tuan, hati-hati dan dikasih waspian. kisah ini kalau kita lihat mempunyai kaitan yang rapat dengan mencari rezeki yang halal jangan mencari yang haram tuan-tuan Walaupun kita merasakan haram itu banyak, tapi apa yang Allah SWT berikan, yang diperoleh dengan cara yang haram itu akan ditarik balik semula. Ditarik dunia berat untuk kita mengalami, ditarik di akhirat seperti yang telah kita pelajari, lebih rahsia lagi hukumannya. Insya Allah kita akan huraikan lagi beberapa perkara berkaitan dengan step-step cadangan-cadangan pintu-pintu rezeki Yang amat penting untuk kita fahami, Jaminan Allah SWT kepada hamba-hambanya yang menjaga ibadah. Ya benar Adam, tafarrar li ibadati amlak kalbaka rinan wa amlak amla ya laka rizqan Kamu beribadah kepada aku, aku akan kayakan kamu Aku akan cukupkan skala keperluanmu Kamu tidak beribadah kepada aku Kamu menganggap urusan ibadah ni perkara yang tidak penting Maka aku pun akan menjadikan urusan rezekimu tidak penting Maka teman-teman ambillah penghayatan daripada hadis yang disampaikan ini InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi beberapa langkah petua untuk mendapat rezeki yang murah umur yang berkat seperti yang diajar di Quran diajar oleh di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kuliah kita datang Allahu a'lam wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam walhamdulillahirabbil alamin wa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh